Zeigarren unitatea, B. Guztu kontua, B. Niri arropa erosoa eta merkea gustatzen zait. Soineko eta praka zabalak. Kolore biziak gustatzen zaizkit. Gorria, laranja, berdea. Niri kirol zapatilak gustatzen zaizkit. Zapata takoidunak etzaizkit gustatzen. Ez dira erosoak eta. Eta zuri, Pedro? Nire arropa modernoa gustatzen zait, eta markako galtzak. Nire kolorea, beltza da. Eguzkitako betaurrekoak izugarri izugararri gustatzen zaizkit, markakoak jakina. Arropa klasikoa ez zait bat ere gustatzen. Eskerrik asko lauroi arropari buruzko zuen gustu ez hitz egiteagatik. Huren arte!